«Як там на дворі?» – обернулася до вікна Діана. Вона підказала чоловікові план дій. «Ходімо зі мною самі подивитись», – запропонував він. За інших обставин це можна було б вважати побаченням, але поки що це буде дружня зустріч. Вона уявила себе таку страшну та безсилу поряд з чоловіком у розквіті і вічливо відмовилася. «Я вам не подобаюся», – не зрозумів він. «Зараз ви не в найкращій формі, я розумію, та мені все одно. Я йду на прогулянку і беру вас із собою». «Тільки не перекидайте мене знову через плече», – засміялася Діана. «Пане, мені є, я не витримаю. Краще я самотужки доберуся до виходу». Ніч була тепла та свіжа. «Гарно чи не так?» Так, Діана присіла на сходинки та закинула голову до гори. «Пройдемося?» – Мен'є запропонував їй руку. Вони пішли. Через п'ять хвилин Мен'є помітив, що його супутниця почала важко дихати. «Підемо повільніше, самі вибирайте темп», – запропонував він. «Розкажіть про себе, пане лікарю. Звіть мене просто, Жерар». «Я не можу», – запротестувала Діана. «Зробіть мені ласку», – попросив він. «Мене вже втомила офіційність. Ми поза стінами закладу, тож давайте облишимо наш соціальний статус». Він замовк. Йому здалося, що, висловлюється, він занадто складно. «Говоріть, ви так гарно говорите». Йому набагато зручніше було б... Зав'язати розмову за столиком, у тихому ресторанчику з приємною музикою, за склянкою доброго вина та з улюбленою сигарою. Він згадав про сигари. «Ви проти, якщо я закурю?» «Я й сама б залюбки, та ви ж мені не дозволите». Мені я вважав, що цигарка Діані вже не зашкодить. Ми ж домовилися, ніяких лікарів та пацієнтів. «Як ваш кавалер, я не можу вам відмовити». Він простягнув їй довгу цигарку та підпалив її. Діана вдихнула міцний солодкуватий дим. Вона ще ніколи не пробувала таких цигарок. Вони були наче слабенькі, але після кількох затяжок голова в неї запаморочилася. Вона притулилася до плеча Мен'є, він погладив її коси. Не можу повірити, що війна скінчилася. Ніколи не сподівалася, що доживу. І тепер не знаю, що робити. Він знав. Рішення осяяло його миттєво. Але він боявся отак з пропонувати їй свою дружбу. Він боявся налякати її. І не хотів видаватися диваком. Тому відповів обережно: «Подумайте над цим пізніше». «Коли що, питайте в мене, я спробую вам допомогти». «Ви ще дуже молода, Діано. У вас має хтось бути – батьки, брати, сестри. Я підозрюю, ви посварилися з родиною, але тепер саме час згадати рідних». Він замовк, йому зовсім не подобалося те, що виходило. Діана чекала саме такої відповіді, хоча в глибині душі сподівалася на щось особисте. Батьків я не пам'ятаю, але в мене був чоловік та донька. Її у цьому травні виповнилося б сім років. Вона пішла б до школи у вересні, не дивлячись на Жерара, сказала вона. Але її вже нема, чоловіка теж, та й мене майже нема. За кілька тижнів я нарешті помру, так і не збагнувши. Чому мені було визначено такий шлях? Я, знаєте, була звичайнісінькою жінкою. Жила собі тихо, її голос затремтів. Журар не знав, що відповісти. Війна? Війна для мене почалася у 39-му, у день народження моєї доньки. Мене заарештували за якимось ідіотським наклепом. І довгими північними ночами я, клацаючи зубами від холоду, розмірковувала над тим, хто б це міг бути. І знаєте що? Я здогадалася, відчула. Це був наш найкращий друг. І я залюбки б вбила його, та вже не дістану. Він, мабуть, і на фронті не був, все кадри підчищав. Вона побачила, що супутник не зовсім розуміє її. «Я з країни Рад, пане лікарю». Вона спостерігала за враженням, яке справили її слова. Але мені так само зацікавлено дивився на неї. «Немає значення, звідки ти, чоловік дуже природно, перейшов на ти. Я чув про беззаконня у вашій країні і можу припустити, що ти стала його жертвою» але ж годі скаржитися та оплакувати свою долю. Я бачу, тобі себе дуже шкода».